اقرب من ها من هما دونو زوارتا زوارتا زوارتا زوارتا رو دانا جیبئی تس بکمین و تنمید ربستاز و عطا از دارو رو گواه مدحامتان یا مدحامتان مسواب دتان تک میوی با پاکی شنو براشی تس بکمین و تنمید ربستاز و عطا از دارو تہ دې ځواو په چوکې آینا نه نزا ختان چنیبې سواری وونکې پس وګمې نه مټو نظر بهстаў ځاو تاو ځاو درو غوړې پاری کې بې میوي کجو روانار پس وګمې نه مټو نظر خیرات نه احسان فشتخ ختمې وي یا خزی پس وګومینه مته دغه دره بستاز دا تاسو دا دروغه ای خور مغصوراتل فی خيام خورې بئی چې کته شی بینظر په خوندانو خورې بئی بندیشی په بنگلو کې خورې ستر پوشی په بنگلو کې یا څو خيام په خیمو کې اس فوګمنه متون دربستاسو او تاسو دروغه وای لاس ویني رسولي ائیتا انسانانو په غاځينه پیريانو اس <سپکمی> فوګمنه متون دربستاسو <دوارتاز> او <گوائے> تاسو دروغه وای دړډلګون کې وای الا رفر فن <ان> قدرين <خودرین> کو بيسرو جنو باندې واو قادين حساب اپته کې <کیا> اګلو <گانو> خستو باندې خستو پته کې <کیا> اګلو <گانو ددالعبون> جس رقم میرے متن 254 جوتا جو در ہوا ہے دعوۃ صورت تبارک اسم ربک ذل جلال و اکرام برکت جنوں دربستہ چخوان دل یوجائزت نو سورۃ واقعہ تو اپ اسے نزول کے اشفاق تنوزن کو نزول کے دعوۃ صورت فصاب بسمی ربی کل عظیم، فصبح بسمی ربی کل عظیم، سلو رہو یا انکی پاکی باین کاتن اندرہ باقل چلوئی لے فصبح بسمی ربی کل عظیم ربت ما سبق اثرہ در رحمان دا نعمتونا چمکی ذکر شو رحمان دا عذابونا دا وفچاوی او کلبوی رحمان دا ذابونه رحمان دا نعمتونه پچاوی او پکلبئی ایزا او قتل واقعیا کله جو واقع شي کئامت نه الیبئی ایزا او قتل واقعیا کله جو واقع کی صلی الله علیه و نیشت له په واسه کې زو دارو کې څه یا کاجبا کې نیشت له خاږه درې نه په وخت کې زو کې څه دروغه دروغه نیشته حافظه زم رافیا کتب کې څه دنیا کې او چات په چات یو پو دنیا کیلان دی دنیا کیلان دیو کاتا بای کی بشمنان دا اللہ پور کی اوچت بای دوستان دا اللہ پو جنت کی کاتا بای یو کوم اوچت بای کی بولا کالا چوڑا کلش اسم کا پڑا کولو ا ټکړې کړې شو ګورونا ټکړې ټولو نصیب ده آباد نوسته ایشوي ولتا سو قسمه ازواجن سلاسا ازواجن سلاسا استاوو درې درې په صاحب المایمانه ما صاحب ابرار مقربون نادری دری مقربون یوار ابرار دوئم اصحاب شمال درهم وی تازو قسمو نادری فصحاب المیمنا ما صحاب المیمنا میمنای والا صدی میمنای والا میمنای والا چی پخی طرف در آدم اسلام پیدا شو ما شمی والا اولی طرف دادم علیہ السلام کی جو پیدا شیو مای منی والا چسم لاز کی عمل لاما ور کرشو ما شمی والا اول لاز کی عمل لاما ور کرشو مای منی والا آل الحسنات نیکائی کری ما شمی والا بدائی کری مای مری والا جناتان مشمے والا جانمیاں نو وسابقون سابقون مفاجیدن کی مفاجیدن کی بوغمون دل لائے کے انبیاء علیہ السلام یہ مفاجیدن کی پیمان اولاکا المقرب اوز بریدن از دیکلشی اوز مقرب اوزا پارات نعمتون ہے تو باقشود نعمتون ہے کہ بھئی لوٹو لئی دا پخانو لک درستنو فکرکنو اوز دلشوب آنے بھئی ڈڑا لگ اونکی بھئی پاریو بلتا بھئی مخامخ او بگردی نوکران ہمیشہ پاتی شی بیفوا بیوا باریک او ګلاسو نو په جوګونو په پیارو د شرابو لا څه ځو نه لا صدرځي بنې دا اننه په دې ولټه گئی اميری په دې دا یې نشي دې قواری وغوغه به د مارغانو دا یې نشي دې قواری خوري به ګرځ تر کواله په شان ما ګانیا مالو نو به فسبب دای دویو کان که دوی بناوری پالا که بکواه آسا او خبره مگر وینا بایی سلاما سلاما آنا هر کلی بوارتویلی شی بدا خبره بناوری لا ازمانه فیه لا ازمانه فیه لغوانا بدا خبره بناوری باطل بناوری دروخ بناوری بدی رذی بناوری مگر وینا به سلامن سلامان خست دا د خبره دا, دا مقربین لپاره اته نعمتونه اوس ابرار اصحاب الیمین سملا زواله سیدی اصحاب الیمین حق والا ما زبلی مین او بیرو بیسغو کی بی صدر بیره مزدود بیسغو نرمه چې غندمی نه پکې نسته وتره منزود او په پیروږه ورڅخه و زلین منتو او آرام لوی همیشه آرام تام و مای مسکوب او ګوفوار شو کې ام نیوی بډې لري نبي پریشي لا مقطعه نبي پریشي فنا بنا راجي ولا ممنواتنا او نبي منشي خرابي دي بنا وفرش او بيستري بيو چتې وشت شي چتو چتې بيستري فرش یا خژي جو چوي دې مرتبه إنا انشان او نه انشان یقینا موږ پیدا کړو אביدارا پیدا کولو بسم الله ګرځولو אביدارا دې ژلې تو گی سم لا زولاو ربار ټولې دغه پوخانو ټولې دغه سترو اساسه اور اللہ سوالا سید اللہ سوالا وہ گرم اور پوپو کی اسور بید پتاو نہ بیخ نہ خا ودي بخا په دنیاي کې ايش پر از ودي هميشه وايي قول و شرک باندې هلص شرک بالله او هلص نوې ګنا هلص يمين غموس. او د دې دی وی کله چې موږ موږ شو شو موږ خارې اوږي اې بیا موږ را پوهتو کله شوای زموږ سره په خانی واه او رستوري جا به کړی چې زایدو چې ما علمیت ده بیا کنه تا اوسو او ګمراه تګزید کوونکو خو ان کې بای د ولیده سفری نړه کونکو بای داینه خېټه لاره خېل بڑا کی گئی فشاری بونا لئی من الحمیم پس کن که بای پاید درمو بونا فشاری شرب الحیم نو سکن که بای ای پشان تا دسکل کی پردی حیم چه تیششی کی ریالتا یا که بای پشان تسکل دا چ زه تندې مرز په لګېدلې ده له تندې پیل کېدلې ده چمړې کېنه دی بیا ها ځان نو څلوڼي او متينه زه دا مې منستې الهي پر ورځې قیامت موږ په یاد کړو تاسو لاره ولې کوئی افرايت ما تم لون نه نو خلدناكم موږ په یاد کړو ولی تصدیق نو کوئی یعنی منگ پیدا کرو ولی تصدیق نو کوئی افرایتو ما تم لوونو نو, نو منگ پیدا کرو تاثول را دمانی بنده می شور کری اوز نمانی تا افرایتو ما تم لوونو ما پوکای آجتاس منی خورجوی اتاثول پیدا کری آغیل یا من یو پیدا کانونکی منگا انداز کړي رايстаў ترمن زمارګ ومانه هن بمظبوقي لنا اني من کمزورې من کمزورې نيو پدي باندې چې بدل کويстаў اس ایتاو زرخونه وی آغا یا ويا مونیو زرخونه اونکی که خوخش دمونگا نمون با گرزو رو داله وچو نو گرزیده بایتاوزو تفکرون نا یو بلتاو ملامتی وی این مغرمون مون تاوانین شو نا مون شو معروما تاوان ناو بده اونشو ها اونشو او بو آغا بجتاوزسکای ایتاوزو را کزوی داله یا منگیو را کزو انکی که خوخش دو منگا منگ با گرزولو دا اگو تروی ولی شکرنو باس ای ما پوه کئی پؤور او ورچ تاغسو بالویو اے تاغسو پیدا کئی ونید آگی یا منگیو پیدا کونکی منگا گرزولو دا نصیحات و مطال المقین او فیداد پارد مسافرو یا فرېدل په اړه د جهان یو چګي شوي دي کمزوري دي پس صاحب بیا بسم ربک العظیم پس بیان کا ظلم در په خپل چلوې دی سبحان الله مېدا خبره اوڅه مو به مواقن له ژووم زه شاید تم زینا د پریوتو د مجوند پران قران اې دونیجه پریوزي مې راځي خبره چې شاید کوم زوینه د پریوته د نجوند قران یا زاینه د پریوته د نجومه حزاینه درا خطې دو دستور یا کنه دار قسم کپړې وی دوی انه لو یقیناً دا قرآن دے دي دیر عزت من اللہ سخا کریم انو کریم انو انداللہ دیر کریم دے اللہ پنیز کریم انو عزیم انفعیل الناس خلق زدیر فیدا قرآن کریم انو ذکا چھپا دی کی الاخلاق قرآن از دکر رئی خستا خوئی ورطا خی قرآن ملاخلات قریمون لیان نو یو کریم و صاحب حافظو چاہیات کرر رئی ندی آغا عزتمن کی حافظ عزتمن کی آلیم نو قرآن عزتمن چی پس عزتمن کی گی پا قرآن فی کتاب مبلون قلع محفوظ کرے لائم سوی للمتحرون لون. اس کتاب کا بڑا اسمان کی نبی اماں لا مسو لا نظر سے کتاب دا الا المتہارون الا الملائکہ المتہارون مگر ملائک پاک پاک ملائک لاس گئی پاک ملائک لاس گئی لا يمسه إلا المتوحرون لا يمسه إلا المتوحرون ملائك ننازل مغر وصل دم ملائكو انبياء وتعالى لا يمسه إلا المتوحرون أو اسمساف دي دنيا لا يمسه لاز نا growing ده قرآن تا علی المتحرون مگر باكر خلق ده شرکنا شرک نا, نا پاكر خلق ده قرآن تا seeks لاز كأ werk لائ مسطحو لاس نا لگئ ده قرآن تا المتحرون مگر باكر خلق ده شرکنا لائ مسطحو لاس نا لگئ ده مظافتا اِللَ مُتَطَهِّرُونَ مَغَر پَا خَرَد د ګُنااو لُنا ګُنااو لُنا پَاك لَا یَامَ سُ اِللَ مُتَطَهِّرُونَ لَا اسْمَ لَهُ زَ قُرآن تَ مَغَر پَا خَرَد د بَیُوجَ سَیْنَہ بَیُوجَ سَیْنَہ پَاک یَا لَا یَامَ سُ اِللَ مُتَطَهِّرُونَ لَا اسْمَ لَهَ گَی قُرآن تَ یا پیدوار ده مانا ده نپویی پو قرآن مگر پاک خلق پاک خلق در اللہ پو کتاب پویی تنزیلن می ربیل آرامین را لگل ده ده طرف آده رب ده مخلوقات در اللہ را لگلے افا بیاز را دیشانتو مجھنون آیا پا بیان تاسو تقزیب کوئی تاسو مخاروئی تاؤسو سوشتی کوئی چمناختت کوئی پتس دیت کے وَتَجَلُونَ رِزْقَا قَوْمَوْا غَرْزَوِ تاؤسو رِزَتَوْا اقتصاب بِسْتُو تاؤسو تقزیب کوئی پس وَلِنَا قَلَ چُورَسِ قِسَامَا رَئِتَا تاؤسو پتا وقت کی گو رئی اَبْ مُنجھو ڈِرْ نِسْتِی دَتَا تاؤسو نَا لَكِن تاؤسو نَوِنَا بِنَا فلولا انکنتم غیر مدینین لن پس ورن آکر چروی بغیر نچاپو قفزا کی غیر مدینین غیر محاسبین لن کتاوس سر حساب غیر مدینین غیر مقهورین کمزوری غیر مدین غیر مجتمعین نچمکیتون کی نو یا پس کله دا صاحب ځان کې کې رښتینی تچری وی مینل مقربین ذل ذکر شونه پس خوشحالي ده راحت ده او غلا باز ده راحت ده خوشحالي ده رحمت ده ورایان اجانه تو نه د نعمت دخلها سوالانا فسلام لك من أصحاب اليمين فسلام دخلها دخلها سوالا هذا طرف اقويد التكذيب كونكو دو كمراءنا فنزول من حميم فس فل... من المستهد هذا قرمبو وتسلحة جعيم ادنك يدل دي جعنمت انا ازال وحق اليقين يقنام داد دا حق يقيني فَصَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ لَعْزُوِي امّا نو پاکی بیان که ده نوم دراب اخفل چلوئی ده نو ده اتری سورتو نه اشپاغم باب که نفی دشرق فی البراکتو بانگوان حدید مدنی سورت ده چې سورتونو د قرآني کریم کې وو پنځو سن نزول کې سلور نوې پس د سورتې زلزله نه د سورتې د حدی نه شروع کیږي او په دې باب کې د سورتو نه دي په اسباد د مقاصد علیاو کې د سورتې ملک <خصف> سوره ده حدیثه اول یې سگه مزلذ انفاق فی سبیل الله مال خرج کئ د الله بدین ک او دیمه سگه مساله ذکر کئ د شهادت او د انفاق فی سبیل الله د पारा بنځو نکاح ذکر کئ یو نقطه ووم آیات کې وانفقوا مما جاء لكم مستغلفین فی خرجو کوي دا مال چې ګرزله تاسو لپاره الله یوبل پچی دا مال څه به تی ازي کې نولي مخ کې د اس تا نه ستاد پلان په نوم باندې اوس ستاد په نوم باندې دا څ دا الله دی تاسې کینولې یاس قدر دې نه چې استا خپل نو ولین له غید الله په دین کې مما جالكم مستغلفين فيها ولقي مال الله په دین کې دا مال استادنا سیحا سکینولی پی نخرجو کئی دا اللہ پا دنکے دوی منوکتا کتوائی زمارے زا استادوے کو آشان در نپادی کی چا زان سرورو آشان در نپادی کی ہوئی لگو دا اللہ پا دنکے لسمائی کے وما لكم ان تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض سيتا زنارا چې خرج نو کوي په دین د الله کې خاص اناله په دې کې دل د عثمانونو د زمږ کې اجا در نه پاتې کیږي وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَوَاتِ وَلَسْ چیزان سر ووڑو <تصفيق> اگر کاتونا تختهی کرسهی تا پخپل جوکری دی وارز دن پادشی دی نورو تا اولا گود اللہ پا دین که <تصفيق> اگر توا اینا نا دا, دا, دا, دا, دا زمار دا زمار دا زمار دا زمار دا زر سریع اشتاسی منظر لذي يقرد الله قرضن حسانان دا شو گانه چه قرض, قرض قرض قرض چا بچال وار که روکی ہونا کال پسی دو کال پسی ملاوی درتا دا اللہ پلار که لغول دا شو گانه چه قرض وار کڑده ویاغو روکی گی <coughs> سولوڑا ما نوکتا پا دی مال بیندیر مین شوی حاقیقت د دنیا سرے حاقیقت د مال سرے نپنزو نکات زکر کئی د حقارت د دنیا شلم آیت کی اعلامو انمال حیات د دنیا لاعبون یو لاحوون دوا زینتون دری تفاخرون سلور تقاسرون بنزور وحقیقت دنیا خطش لبدا لعب مال سر خطش لبدا لاشو که عره را عره و لحوان تش زلغا فل اول, اول شیخ القرآن رحم اللہ وی. اے عرب کې زوم نن دا ریالو ویول لاس ته به ویول لاس نه به بل لاس ته به بل لاس نه بل لاس به اورو بیراړو عربو ما یو عربینه تاسو دا څوک دا ریانو اورو بیراړو لاسو کې چې دا ژوند په دې خوشحالي کېږي فو الله هون اري اري رااله ژوند خوشحالي وي وتشه ژوند خوشحالو نور څه دي لا دی وی دلا کوي دی وی شلا کوي وی تون په یو ځل په خوله کې نشه مانډلایي خطیز زلغا زلول دی ولا هو انا وزیناتن د بنګلي دی لز دی لزم ورته دی شین مورته دی کيش خایزه رې واتفاخرون بینکم تجلويدا وَتَكَاثَرُوا فِیمَالِ وَلَوْلادٍ فِش ډېر وایلي لاره یو کنا مزید دکړه هغه دونه مزید ریکرا. حقیقت د دنیا زده جنه لګای ودا دې مطلب په وانه شیزه د الله قیمتی شي قیمتی شي جنت الله جل جلاله دی څلور پنځه دو اشتماعیت تی شیطان زرزر وصو سوا چهی چه او دیر اقولن بیا غم خوادی داکتر بیا بسکو دا قبول اگی نبیا بسکو که خب بگا پیخی کنی بیا بسی دا سوچ و فکر واچه ما زابا می مصیبت فی الارض ولا فی الا فی کتاب دا ارسا گورا محربان پخالی کلی شوی کافن कا, استعالا قسمت کی مقرر قرمی ملاو بشی کنینا نملای دا ارسا پخالی کلی شوی دی دا ارسا نکی که سبا برد آخر لبی سوکو مو غم راشنو سباکو مو خادی راشنو سباکو دا ارسا پخالی کلی شوی دا ارسا تازلی کلی کی جینا جفف القلم ابو حلیب وحد کی رضی اللہ عنہ. الله فر نبی اسلام فرمای فر قلم دل لا قلم چکم لیک کړه له لیکې کړه له ووچوي له بس هغه وخت چې سب مقرر کړی دی ما زاب می موشي سوچو فکر مو کو پدې سره نه سوچو فکر را وځه به جو زه به دوائی دا پخایلی کلشوی دی چالا لک چاله ڈیر دا اللہ مقرر کری سوچو نمو کچھ طولش پی خوب نکرے سوچ کم افکر کم استاز تقریر کم رجدا یو پاویا اللہ ور یو پاویا ور کئی نظر تجیب کیا ویا و روپایی اغاویا ور کئی او سوچ راگست دی یرا چو اسو اختر رایش نظر بسا کم مٹائی بدو کم زینر آرم فدید دستونو شروع شو انو بیاوات ملاو شوئے یہ ملاویی خو پس دستونونا ہے فدید دستونو صلح راولی اغسط چا اللہ مقرر کرے آغا کی داکتر صرف اسوکم او غم کی بزاکم داست پخالی کلی شوئی ما زابا من مصیبت فی الارض ولا الا فی کتاب دا څه په خالی کې لښوی دا پنځه نکات مال خرج کئ ورمن دا ترجیب اله ذکر کو چې دا الله په دین کې مال لګوي موږ د خیرات نماز الله منکری چې موږ خیرات نمن استغفر الله موږ وایو خیرات شته کو په دنبی اسلام په طریقو کاه اس با باید را دیمو کو کن وقتونه که تاریخ ممکرل کو چه دا وزد دره مکوم و سلویختی کم برزی برسی کم دا پیغمبر ندی که امنون روزش پی خیرات کو سچ واس رازی کو که بلچه حواس نرسنه پا خپلکور خیرات کو حدیث که رازی سسره مزدوری که ما خام خپلکور لدوڑای را ری خپل خز لدوڑای را ری میور را ری دام را بلیزد پا خیرات کنی کی دام را بلیزد پا خیرات کنی کی پا خپل بچو با بان خروب او سختر رازی نیستا بچی دی اغیر با نیستا جامع و اخلا میتایی والا و اخلا چو خوشحالشی داشتا خیرات دکنه کنند دا خیرات نده خوبستیش دایج ملال ورکلون خیراتی ده ندا خون ندر آگره اخپل بچو با بان خرچه و کن اخپل مور پلار بان خرچه و کن خدمتولو کا جامعهولو واخلہ بچو باندې خوراک وکړه ذاتو خیرات د کنه کنه دل <تصال> څه شي <تصال> ترغيب الهل انفاق بیا ذميه سکي مصلحت جهاد پنځشتم کې وانزلل هديلات في من دا پیدا ګړې د اوسپونه اوسپونه الله را لګې پدې اوسپونه کې څه مقصد دی شیبازم جديد پدې کېره جګره سخته دوشونه الله را ولګ اوسپونه الله را لګې څو پک راوخله ورش کشمیر تک نه اله ځوان اوله مشین چلیز دکا ده دشکی ده باما ده اللہ دیده پار رالی گولو شی کاخران بی مرکا خو توا چی ماسا خو مشین نشتی نو کور که چلکی خو بایی نو چلکی خو تیرکا کانا اختر و بوس کی نو یو بیزتی لپخیدی کیو منده چلکی وانزلنال حدید وی فتوه چی غواری بیا نور فتوه چی غواری م... زبا در تصرای خیمه اوری بیا فتوه بندرت لیکمه او از دانه چی تازی کمزوری غوانی مڑکی سم بیداتی و زبا او فتوه بمولیکمه خود تاو ما زی وجل نکه از زبا فتوه نراکهی اوری از زبانی که زبا در تبیداتی و مخیم مشرکمه او فتوه بمولیکم او سی ایمان بیستاو کنم که تا مر وانزل الحديده فيه بازن شديد اس پر الله سره پاره پیدا کړ دینه پاره پیدا کړی چې کفار سره مقابل وکي <تصفح> امریکي جنایت وګه <توقورة> سورہ مسویره <تصفح> دا الله اس پر نازل را لګیوال کفار سره و جنګیږي دا روس سره و جنګیږي الحمدلله زان تو سپر طاقت وی ہوئی سر وی سوک مقابل پولشی اوی سر برازی او سره ڈولائی برازی د سری ویق ہوا تو پوشوی اللہ دا شکلو چاگر سپرائی ولو ویستو دا شتبا و برباد کرو دا شتب زنیل کرو خلق یا رئی او دا برازی روز برازی او دا چل بیٹی یو بڑن دباؤ کنو بس کراچے پر رسید لی الحمد لله سنب الحمد لله الله مجاهدين پیدا کرو او مجاهدين دفغانستان شاغيس رو قول طوپا کی نوی انده قورنا اخفل طوپا کی را رسته وی خودكارا تیارو لولوی حجرتی او کرو اعود ردو رب لزر داش اندازو کرو شا افغانستان دفغانستان دفغانستان چکلا روسيان لارو نا دا سلال چه تست ناس شده استباو بر بات شده وزر دوڑه درق نلگی دو خراب درق نلگی دا سلال زلید کره چکم مجاہدینو دو روز پر ویستوک افغانستان کے کار کره شاہدان شویدی اللہ دی د قبرون د رحمتون نٹکی او چا مجاہدہ کره دا کوششو نکڑی دی الله دی آغید پر قرونی خیر و برکت جوا خدا اجی ګورنی دې لښی چې دا افغانستان کې عام الله غلو وسو دا مجاهدینو jihad کړی وای هغه څو ورځې دې کې ډرانه چې بس زیات دینه کوناز به پوما نپېږه ته سعودي اوس انشاء الله ول عزیز ان قریب دغه جنگام د شروع دی روز دن مسکلو نیر نیر کېدو در مسلمان پا ملکون را تا نزک اللہ زلیل کرد امریکا دیر مسوئی انشاءاللہ مجایدین با اللہ پیدا کردی دازی تانی ونی بکی اللہ دازی زلیل بکی چا امریکا با نیست نابود شد تبا و برباد بشی رب العزت مومنان در یهود پنج د خلاص کی وان دلنال حدیده و الله دا اس په نام الله تعالی غلي دي کنا تیش تسبیح الله تعالی غلي دي دوی جوه تسبیح راغی د 1500 تسبیح دی د زورو تسبیح دی فلې ځان و تړه او ری په تسبو کنا لا ماشینوم لا استکه قی قصص مسلمانې ته مسلمان تسبیحوم لا استکه قی قرانوم کینو قرآن کی. ټوټو کو ماغ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی اسلام زغری اس اچولی نبی اسلام جاهل ترې نبی اسلام السلام قتال کړي ویل شي کې اساغه سده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څنګه ته مسلمان وای چې یو کار کوي او بل نه کوي ته نه تارلته پرچندایي نه پمندېږي پر نه چرته مجاهد لپاره دعا غواړي نه به سوا حدیث کراږي د چا په زړه کې دا تیرشي نه دي چې زبې قتال کوم د الله بلای کې دې مرشونه دې د منافقت تر مرکب باندې مړ دی دې منافق دی د نه مسلمان الله يجمن استاد په ژوند کې تمنا د جهاد راولي د قطال وانزل الحديد فيه باز شديده خوګور ګوس بنا خدای دله نور اله ګری چې پج پیران بیمړ کوي اری یو مفتی چې توار کړوا چې داوود باندې الله صلی الله علیه علیہ او د پیرا هغه مجاهدین مسلمانانو اغه وشته شیو خدای ملک ګرځي کیږي سورۃ حدیذ او اولی ځای کې انفاق دومره ځای کې مسله د جهاد پاکي بهن کړه د پاره د الله سج پاس مانونکي دي پس اللہ جو اور حکمت و, و اعلی اول توحید خاص اللہ نے اختیار داسمان و نظم کے یحی و یمیت جند کول کی ملکول کی اللہ پارش بن قدرت اللہ ان کی وہ الاول اللہ الاول ابتدائیں نشتے اگے اخر انتائیں نشتے از ظاہر اللہ <تصفيق> پارس ده آرسو اللہ ده باتینو پہتبار ده علمو از واہرو زاہر ده زاہری که باتین پارسو آلم ده پارس جپتوی اللہ ده پارس بانے پوا اللہ ازاد ده چو پہلا کری اسمانو نسم کا پشپکلا موکی سمس دوالر آرشو بیا برابر شو پا عرش باندی سمستوال علا شو یا لما اممائی لجو فالعرضی ومای خروج منا پوئی دی اللہ فاغشی چنن وزی پزمکا کی باران برسو آج وزی دینا آج چنازلی دی بارنا ملائک آج خیجو پاگر کی الله د تاسو را چر دچیه تاسو او الله دا شي جتاز کوي د دن کې الله اختیار د اسمانو زمکه الله طرف ته واپس وکړي شکارونه نن بازیش با په روز کې نن بازي روزګوش باکي الله د عالم پر زنو باندې ایمان راي بالا ایمان راي احیتا ته کوي د الله د بارو او خرجو کوي دا غمال چې ګرځول ته رسول الله یو بل پسې پای کې ځالک مستغلفینې فيه ودا مړی ستان دې دا چې نو لي پای کې پزاج زنجمان نه ورو د تاسو او خرجو کړو د دې په اړه چې نوې را دې تاسو لره چې ما نره او پیغمبر را بلی تاسو لره چمانه طغفل لابه یقینا غصه تاسو نو वादा ګئے مؤمنان الله زاد دے چرالیږي طغفل بند نه پانه خواج چوباز تاسو لره د تیارونه راته یقین الله په کاژباني وا وا مهربان دوی منوته و سره اچ تن په دې کیږي زلکرن جمړیدو اجمال اسنه بار کړي چ خلک پوهیږي جذبان سره میسن لريوري ارزې بريوتري ارزې تاسو لاره چې خرج نکوي فلل الله کې الله تعالی کېدل د اسمانو زمکه نه برابر د تاسنه او ته چې خرج وکړو مخه د فاجینا او جگړه وکړو دا ګزا لوی پدرس دا وینې چې خرج وکړو پزديق تعالی کړو او کله وعد الله له اسنا په لور سره وعد کړي الله جنت په زر الله وعده کړی دی جنا ته الله تاسو چې تاسو غوې د خبردار کوې زماره سوداګر چې ورکر کړي الله زره قرضو غنوي ته قرض محتاج لور کولی شي معنی اعطاء قرض زکر کړې 100 روپیه روتې یې نه قرض دا دلاله له پاره چې ورکرې یا روټی غن سوډاګر کازه سوار کرد که اللہ لارا ورکول متابق دو سوناتا پس دیر بای که اغلا را ولهو عجر کریم عذر پاو عجر خوا آورا چوبوینی مومنان سری مومنان خزی من دو بای نورم غنا دو دوی مخی پخی طرف دوی خوش خبیر تازر رننا دباغ چو روانی بیلانج ولد آغینی حدونا میشه بای پاگی که دارا کامی او آورو چو بوئی منافقان سری او منافقانی خزی دپار دمومنانو انزرونا او گوری منتا منگو آخلو استاثو رانانا رانا برنی مومنان بمخ که روانی یاوی سر برنائی منافقینو سر برنانی میره باند مال دا اللہ پتنکے لوگو چھ سبا در ترانا ہوشی چیارے کی پاتنی شی منافقین با آواز کئی من تلکو گو رئی نطب من بواقلو استاوز دیرانا او بویلی شی ایلی رو ورا کن فلتمی سو نورا واپش دنیاتا نطلبو گیرانا دارانا من دنیا نرہوڑی دا و طشی اغه زایتا جمنه داغنا غناغه استه <clears throat> وا و طشی یعملو ک یعمل اغه عملو چې داغه په وسیبه نهره په رضاتاو سره ناو کی قیلر یو ورا تم فلتمز در خبر بروشی پدیجی به دیوال راشی باچنو فیر رحمان وزائرو من قبل الازاب دنن بای رحمات بایر بایر عذاب دنن داو دیوال بایر رحمات اغم اومنان چا مال خرش کرو دلنا پا دینکه بایر بایر عذاب بایر <تصفح> عذاب نوځي باور وکړئ دا وامل نو تاسو را منځر سر ونی نو بووایي بهشکه وایو لکه تاسو نو څنګه چې له خپل ځنانه په مازیو تاسو دې او تاسو انتظار کړو او اوشه کا کړو دوکه کې شروع تاسو لره ارزوغان او ترې وچاره تا تل دوکه کې شروع تاسو لره پاله شو دو کا باز د شیطان لنجره ولې وایتا سو پس نن نو وا بناغز دې چې د تاسو نه فدیه او نه د کافرانو زایست اوسو اگر زایست اوسه پدکرځې دل عالم <coughs> یان للذین آمنو ایو واخ نذرا غلې مؤمنانو ته اینه نرږي مؤمنانو به عاجزین کئ انتاشا قلوبم لزکر اللہ چاہجیسی زنونتوی یاد اللہ تا آوچرالی گلے دا حق نا نو دیشو دوی پشاند آئے چوار کتاب دینا مخ کے نو گتشو پدوی بانی امیدونا پس اخشو زنونتوی اڈیزو دوی ندفاس کانا زال پو ہے کہی اللہ تازکی ازمکا پس دو اللہ تازکی ازمکا پس شرکی دونا دانجه مخ کې صح زرون الله نرمي صح زرون الله نرمي ان الله یو اله زبانه او ديا نو صح زرون الله نرمي یقین مونږ باندې کې 1000 خام غا ته ځاګر نه کار واخلې یقینا خیرات کوم کې سریه او خیرات کوم کې خزې ور کوم الله لره متعرض کی شنواد تا ډیر بجی دیلار د دې په لاره ځرخ واجمنه ر په لاره د پیغمبرانو د دې رتې و شورا اندر بیان کوم چې خپل زو د دې په لاره ځره د دوی و نور او رانا په دې په لاره هوا خلکو غل دوی دې دوځه وسع کارت د دنیا تو تنزو نکاد وزرا علم انمل حیات الدنیا لاعب ځان تو کای ژوند دنیا لاعب دی لاعب هیڅ خورا کس کارت دی بس لا با لا وا هک د یا عبرت کی جای تماشای نه طالب تر جوړ کړه لاعب واللهو اونو تش زر غافل اول دی لاعبون تش قراک سکاکو لاعبونو واللهو اونو مال ها عند الاخره تش آخرت نزان غافل اکول دی بسو اش غافل اول دی تش خائصه دی تش اولید اصلاع اوستر منزا تش دیرواده دی پو لَكِ مِسَلْتَ دَ بَعَرَانَ